Saaudi Arabiya. Habari Tanzania. Ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakutana kwenye Fema Radio Show ukiwa shambani ukiwa shuleni ukiwa ofisini ukiwa njiani wengine uko kwenye daladala dala, dala, dala. eh mnaskiliza yeah. safi kabisa Fema Radio Show ndani studio utakuwa nami Rebecca Jumi lakini siko peke yangu Muhammad Vumbagu sauti so <laughs> <laughs> <laughs> <Na kuwaje doga. laughs> ya kiume nakuaje doga preshi inakuaje kubwa kubwa <laughs> <laughs> mzuka <laughs> yapp yeah, basi ni wakati mwingine tena tutakutana katika Fema Radio Show yeah. tukiweza kubonga tuongea nao hapo ulipo kulonga na kada alika kadari ya kuweza kuambukizana maujuzi na vitu vikubwa Kumbuka kwamba Fema Radio Show ina leo kwako na Femina hip ikiwa inashirikiana na Best Dialogue pamoja na Agriculture Council of Tanzania bila kuwasahau washirika wetu Taha Tanzania Horticulture Association. Mm -hmm. Na leo kama ilivyoadhara tunaendelea na msimu leo saba katika kuweza kuangalia masuala mbalimbali ya kilimo na leo katika Fema Radio Show tunachokuwa tunakiangalia kwa Ukaribu kabisa ni kwamba ni vitu gani vya muhimu vya kuzingatia kwanza wakati wa kuanza kilimo cha matunda na mboga mboga vitu gani vya msingi vya kuzingatia unavfahamu sifahamu na ndo maana leo nategeskia kwa karibu kabisa nifahamu uh, jembe hasa hasa lakini mm. pia jipange watatuambia nini kuhusiana na hivyo vitu. Sawa basi kwa kwanza kabisa ni kwamba kuna Frederick John ambaye yeye ni reporter yuko pale. Njombe alikuwa akiongea na watu mbalimbali kukusanya maoni na ule uelewa wao hao wameweka hapa katika kuenza kuangalia ni vitu vya msingi vya kuzingatia wakati wa kwanza kilimo cha matunda na mboga mboga. Huyu hapa Frederick John unasikiliza Fema Radio Show. alikuwa ni Frederick John akiwa na watu tofauti tofauti pale Njombe akizungumza nao katika kuweza kufahamu ni kitu gani cha kuzingatia katika kuanza kilimo cha matunda na mboga mboga. Kitu cha muhimu cha kuzingatia. Umepata kitu Rebecca? Nimepata kitu watu wameongea kwa sauti tofauti lakini muhimu zaidi pia ndio semu tunaoyeenda sasa hivi tukutane na jipange kijana ambaye anaturipakia uhalisia uzoefu wake vitu gani alizingatia kabla ya kuanza kilimo cha mboga mboga na matunda akiyojiwa na Frederick John ripota wetu wa nguvu kabisa kutokea Njombe Karibu sana Frederick John kwa mara nyingine tena Show Dio show yakijinja This is who we are Yipange ge yeah yeah female reading show do ya yes huyo alikuwa ni Avelina Mfuse akijua kwa uzuri kabisa na reporter wetu Fredrick kuhusiana na jinsi yeye kama mkulima anavozingatia uh, taratibu na vitu vile vya msingi kabisa kabla ya kufanya kilimo chake cha mboga mboga na matunda inakuwaje dogo ah uh mbona -huh. unamwaga mbegu <laughs> Ebuletu tukamsize kwanza bwana turudi. Acha hizo mbegu zangu za maboga. Una mbegu e. <laughs> wewe. tunaangalia nini vajari, firma Radio Show. Sasa mambo ni barabara. Kama elimu ya kitalamu, kuhusiana na kilimo cha mboga mboga na matunda ninao ya kutosha. E, kichwa changu kimejaa elimu ya kutosha, dalasa la kutosha. Ni shindo tu mwenyewe. E, jembe tayari ninao, iliko hapa. Mhm. Mm Kitu gani kingine ambacho nimesahau? Mbolea ipo, mbegu, he, mbegu za nyanya zipo, mbegu za bamia zipo, mbegu za mchicha, mbegu za papai zipo. Ni shindo tu mwenyewe. Yaani mwaka huu ni kilimo cha mboga mboga na matunda kwa kwenda mbele. Eh, hey, ah ah, wewe wewe wewe wewe tunu. Ah ah. Usi a -a, sasa wewe mbona ah ah eh haya. Usitafune mbegu wewe. Unatafuna mbegu za kitu gani? Sikiliza, ngoja nikueleze. Ngoja lete kwanza huo mfuko, letea huku lecho huku. Sikiliza, ngoja nikwambie ukweli. Nivi. Hizi hapa hizi ni mbegu. Na hii ni mbolea. Sasa kinachotokea kuliwa hapa sio mbegu. Kinachotokea kuliwa hapa ni mazao yatokanayo na hii mbegu. Unajua hata wewe ulikuwa kama hii mbegu. Tutashotaka kukifanya hapa ni kwamba tuipande hii mbegu, mazao tutakayopata kutokana na hii mbegu. Sasa tutaanza kula sasa. Tutaanza kujilamba, tutakula mboga za majani, tutakula matunda, tutakula kachombali, eh, tutakula ndizi, tutakula mapara chichi, Umenelewe, eh? Eh, na mengine tutauza. Hey, mchicha mchicha mchicha mchicha Shilingi chilingi fungu la mchicha matunda matunda matunda shilingi 500 matunda matunda hela tutakayopata sasa utanunua bisikuti utanunua pipi kijigauni kidogo tunakutupia tupia tuviatu umeelewa eh ala <laughs> mbeba izambegu twenda nje nikakoonyesha ile eneo la bustani ina tulime sasa umeelewa eh ala <laughs> wewe wewe una utundu <laughs> ruka jo <laughs> Huyo huyu alikuwa ni bwana Ishi na mtoto wake Tunu katika kuweza kuangalia mambo ya msingi kabisa ya kwanza katika kilimo cha matunda na mboga mboga, ye akaanza na mbegu. Alafu baada ya mbegu kinachofuata kuandaa shamba na kupanda. Huyu alikuwa ni bwana Ishi. Eh, uh -huh, na hapa basi tutapata ya jembe. Aha. Jembe jembeni yeye anasemaje? Vipi vya kitaalam kabisa vya kuzingatia kabla ya kuanza kilimo cha mboga mboga na matunda na kumleta basi jembe wetu wa leo tuna wetu hapa Jema Gabriel Jema karibu ukiwa na jembe jembeni wetu wa leo Fema Club na Fema Radio Show, na Fema Radio Show. Jembe jembeni jembe jembeni Jembeni jembeni Jembe jembeni Jembe Jembeni Jembe Jembeni Jembe, jembeni. Fema reading shot. Do you sure yakikijanja? This is who we are. Do you sure yakikijanja? Ewanada, jembe huyo umemsikia msikilizaji God love Michael ambaye ni afisa kilimo akizungumza kimsingi kabisa, vitu vya kitaalamu ambavyo kama unataka kufanya kilimo cha mboga mboga na matunda ni muhimu kabisa uzingatia. uzingatie vimeningia sana hata vingine vinaomwagika tumempitizana maujuzi kwa hali ya juu kabisa lakini <laughs> vile vile wakati huu pia tukipata burudani sio mbaya yeah. umetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine unarudi nyumbani baada ya kila kitu na ukirudi nyumbani uenda kufanya kilimo cha matunda hey. na mboga mboga ili sifate gharama ya kununua narudi nyumbani yake Nemles ndio inayofuata sehemu katika burudani ya Fema Radio Show I'm writing this letter to my daughter I wanted to tell her I'm, coming, coming home. I'm writing this letter to my daughter I wanted to tell her I'm coming, coming home. But now I'm on a mission to represent my nation But now I'm on a mission to get that victory See so my TV I went out on this mission kalamu nakaratasi button na bidole sema na fema okay pa huku na wakati huu ndio wakati uleo wa kuweza kusimuliana mambo mbali mbali ambayo umetuambia wewe katika sms ambayo umetuandikia katika kujibu swali la wiki iliyopita tunabonga pamoja katika sema na fema na huu ndio wa wake naanza kushambulia message hapa moja kwa moja ambapo umetuma uh, ujumbe wako mfupi kwenye namba yetu ya sifuri moja Meseji ya kwanza inasema umiliki wa ardhi kwa mwanamke kijadi hautilimani kulingana na mila na desturi zinazotuzunguka. Uh, wanaume wengi wanaingilia kati uhuru na matumizi ya ardhi hiyo. Kwa mfano, mwanamke aliolewa sauti yake ni ndogo katika umiliki wa ardhi hiyo. Huyo ni Cloud Kiogera kutoka Mvomero Morogoro. Meseji nyingine inasema kwamba nafasi ya mwanamke katika umiliki wa ardhi katika jamii kwanza humsaidia kuweza kuendesha shughuli zake, kuisaidia familia na endapo mwanaume atamtelekeza na kumwacha familia anaweza kuendesha kilimo kupitia ardhi pia mwanamke anategemewa sana kwenye jamii kwa ujumla mwanamke ni mbunifu na anaweza kufanya chochote kupitia ardhi na kumuwezesha maisha yake anaitwa nani wapi ndio swali langu kwake msikizaji aliandika sms hii hapa lakini mseji nyingine nasema kwamba komba anaitwa uh, pili ali au mrs juma kijanga wakikonda singida swala la kumiliki ardhi kwa mwanamke ni jambo la kushangaza amesema hivyo kwa sababu ana familia wanaamini kwamba siku zote wanawake hawana haki ya kumiliki ardhi kwa vile ni watu wa kuolewa na kule wanapokwenda watakuta ardhi zipo na huu ni mfumo dume tunaomba wazazi wetu watambue kuwa nasisi wanawake tuna haki ya kumiliki ardhi huyo ni pili ali au mrs juma kijanga wa kikonda Mesej nyingine inasema kwamba Godfrey Nguno huyu wa kutoka Tabora anasema kwamba nafasi ya mwanamke uh, kumiliki ardhi ni kwamba mwanamke wana haki ya kumiliki ardhi na kuitumia kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali kama mboga mboga na matunda ili kuongeza kipato chao na kuondokana na utegemezi na kuondokana na mila potofu zinazokataza wanawake kumiliki ardhi na hatimaye kusaidia katika kukuza uchumi wa nchi kwa ujumla. Huyo ni Godfrey Nguno na kutoka swali letu la wiki iliyopita ambalo lilikuwa linasema mwanamke ana nafasi gani katika kumiliki ardhi mshindi wetu wa wiki hii ni Godfrey Nguno <laughs> Ungera sana Godfrey Nguno kutoka pale Tabora FEMA Radio Show itaweza kuhojiana moja kwa moja na utaweza kupata zawadi yako hapo ulipo na wakati huu ni wakati wa kwenda kusikiliza swali la wiki hii swali letu la wiki hii linasema Unadhani ni kitu gani cha msingi unapaswa kuzingatia wakati wa kuanza kilimo cha matunda na mboga boga. Ni kitu gani cha msingi ambacho unapaswa kuzingetia wakati wa kuanza kilimo cha matunda na mboga mboga? Andika jibu lako kwa kuandika ujumbe mfupi kwenda namba 0753003001. Anza na kuandika neno radio, acha nafasi, kisha tuma kwenda namba moja. Lakini vile vile pia unaweza kutembelea kurasa yetu wa Facebook ambao ni Feminahip 1999 au Twitter at feminah here femaruddin show do show yakiti ni muda wa mishemishe mishe za shamba msikilizaji wa Fema Radio Show sehemu ambayo tunapata kusikia uh, mikasa vituko ambavyo wakulima wanakutana navyo kwenye swala so zima la kilimo. Huyu hapa bwana ni rafiki yetu shukurani haule kijana mwenzetu huyu aliwekeza vitu vingi sana katika kufanikisha kilimo ili arudi shule. Aliyomtokea tumsikilize mwenyewe. Mishemishe za shamba. miche za shamba fema radio show dio show ya kijanja da umesikia maswaibu aliyomkuta kijana mwetu shukrani bwana mimi naweza kukuambia moja tu hmm. usikate tamaa unajua eh cha msingi cha ni yeah. kufanya ni kujipanga na kuanza upya kabisa Yes, sisimskilizani basi hivyo ndo tunavyomaliza ndani ya Fema Radio Show lakini leo basi tulikuwa tunazungumza vitu vya kuzingatia kabla hujaanza kufanya kilimo cha mboga mboga na matunda Jembe ameongea Jipange kaongea bwanaishi katuchekesha sana mm. lakini elim pia tumepata miki moja tunaweza kukuambia ni muhimu sana kupata ushauri wa kitaalam kutoka kwa mabwana na mabibi shamba kabla hujaanza kufanya kilimo mm. na ushauri wa manyo nakuwa kwenye vitu vingi sana lakini uh, kama ni aina gani za mbegu unaweza kuchagua zao lenyewe ambao ulipande lipi ambalo kwenye soko Tiki. linalipa zaidi mm -hmm. lakini pia pia masuala ya hali ya hewa ah. wa, washauri wa kitaalamu unakuwaga na ushauri mzuri kabisa kwenye haya maswala na mengineyo yeah. lakini zaidi ya yote sasa umezungumza mengi lakini kitu kimoja ambacho umesahau baada ya kupata ushauri dinamia kwako sasa. Na hapo ndipo wewe unapoanza kutafuta mbegu bora ambazo unadhani kwamba zitakusaidia, matunda ambayo unapendelea sana sasa mbegu zake ili uweze kuotaisha. Halafu <laughs> vile vile kuanza kuandaa shamba yeah. na kuweka miundo mbinu yao kwa ajili ya umwagiliaji pale mvua inapokuwa imesumbua. Maandalizi ya awali kabisa ni haya. Safi kabisa. Basi tukumbushe tu Fema Radio Show iva kwa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue Agriculture Council of Tanzania au kwa kifupi unazoita ACT uh -huh. pamoja na Taha ambao ni Tanzania Horticulture Association. Kutoka studio mimi ni Rebecca Giumi, Muhammad Mvumbagu ndio langu jina. Takawa wiki ijayo. Aga, kwaheri. Okay.